Гарасько вийшов рано з Тарасом на берег Балки і сказав, «Ви таки ховайтесь зараз у печері. Я знаю, що вони проволочуться з табору можна двечір, але може яка чута надбіжить раніше роздивитися. Як прийде така чута, – сказав самовпевнено Тарас, – то ні один з неї не вернеться. Це добре, та ти роби так, як я кажу». Зараз почали проводити коней у печеру, а інші косили траву та зносили коням. Десь до полудня все було готове. Трави поназносили цілі копиці і самі сюди повлазили. Вхід до печери засунули камінням. Виявилось, що старий радив добре. Вже було по як почули додіння кінських копит берегом Балки. А згодом Гарасько побачив, може, десять татарських шапок. Один виїхав наперед над самий берег і покликав. «Гей ти, старий, чи живеш ти ще?» «Виходь сюди!» Гарасько вийшов з печери і привітався. «Слухай, старий, як маєш що проміняти, то приготуй. Ми веземо багато такого, що може тобі пригодитися». Гарасько вдавав себе веселого. «Ану, ходіть ближче! Я таке приготував, що облизуватись будете. Поки ваші прибудуть сюди, то часу буде доволі. Прибудуть надвечір. Стільки здобичі набрали, що лізуть, мов, слимаки». З тими гарбами годі швидко пересуватись. Хоч нас, мож, за поспішати, щоб чим скоріше за рікою опинитись. А чого ж вам боятись? Тут живої душі немає. А хіба ти не знаєш про тих уходників, що тут недалеко поселились? Нема чого боятись. То селюхи. Вони лише тоді відбиваються, коли їх зачепити. Самі, певно, не зачеплять. Чому ж ви не йдете? У мене славна горілка. Я для вас приготував. А що з кіньми? Приведіть їх теж, тут таки є доступніший берег. «Ходімо», – сказав ватажок. Магомед заборонив пити вино, але горілку можна. А звідки ляти її взяв? Викорив з овочів. Як знаєш, у мене винограду немає. Татари почали з'їжджати в балку тою дорогою, яку тільки що промостили уходники. Вони придивлялися до того підозріло, як уже були внизу. «А це хто зробив?» «Від тут стільки кінських слідів, і то свіжих. Старий, кажи правду, а то башка не твоя. Хай мені, Аллах, милостивий буде свідком, а хто ж тут інший був, як не наші?» Позавчора переправився через річку на цей бік цілий загін і побув тут цілий день, та лише підвечір від'їхав. Чому ж ми його не зустріли? Бо вони пішли просто на північ. Здається, вони щось задумали, та не хотіли мені сказати, «Чого ж ти до мене причепився?» «Чи я міг їх спинити? От ми вип'ємо по чарці!» Татари почали оглядати сліди, їх справді було дуже багато, і це справді виглядало на більший загін. Вони заспокоїлися і пустили коней, щоб паслися. Гарасько частував їх горілкою з медом і запросив у печеру перекусити. Горілка їм подобалась. «А ви тут лишитесь до завтра? Лишимося, бо треба місце під обоз розмежувати». Тут зараз над балкою стануть гарби, за ними далі бранці, позаду худоба. А багато того є, багато. Особливо ми багато волів понабрали. Такої дрібноти, як вівці, ми брали мало, хіба що на м'ясо в дорозі. Гарасько припрошував їх, частував. У печері посідали на землі, забравши під себе ноги. Насередині горіли скипки. Тарас сховався в щелину великої печери за кощем ліщини і прислухався. Коли татари пішли за Гараському печеру, він зараз прикликав десяток своїх хлопців і наказав їм, що робити. Треба мерщій поганців знищити. Ножі в руки, лишити мені одного живим, решту перерізати. Язика нам не треба, бо я не все чув. А лишати їх не можна, бо почнуть лазити та ще нас вислідкують за мною. Він увійшов у печеру і крикнув до татар Сале малейкум. Гості не стямились, як хлопці кинулись на них з ножами і порізали. Гараську присвідчував скипками, одного залишили живим. Зараз виволокли трупи на двір і заволокли в найближчу яму, де ще стояла вода від снігу. Кони завели у велику печеру. Татарин під загрозою, що будуть його пекти залізом, коли не схоже говорити, а як скаже всю правду, то його пощадять, говорив усе, що знав. Його орда, як перейшла річку, Бог, з'єднавшись з, з буджацькими ординцями, перебралась відтак через Ністер і ніким не спинювана загналась аж на покуття. Тут татарам поталанило, пограбували та попалили багато містечок і сіл і набрали здобичі, яку відтак з буджацькими земляками поділили. По дорозі ніде не зустріли більшої сили, бо народ поховався по городках і замках, а решта не боронилась. «А багато ясиру ведете? Самого вибраного, близько п'ятсот. Ми, чого будь не брали, а хіба людей здорових і гарних, все інше перерізали, бо з таким ясиром багато клопоту по дорозі». Далі Тарас довідався, що менша частина татар піде зараз на той бік річки і там отабориться, бо прийшла до них вістка, що їм мають заступити дорогу війська литовського князя на Дніпровій переправі. «Чи маєте ви діду, яке місце, щоб цього татарина сховати?» «Не турбуйтеся, у цій коморі буде безпечно, сам чорт його не знайде». Оглянули ще раз мотузи, занесли татарина,